Első napi rendi pontnak Bemutatkozás. Bemutatkozás Kezdjed, mondjad, ki vagy, mi vagy és mert vagy ezen a Igen ezen a... Én, ezen. én porkolában András vagyok a becenéven úgy ismernek, hogy porki és hát mindössze hat hónapja játszom és trollbladzzal Ez nagyon-nagyon stréberű hangzott de Szignálra kezdted, nem? Igen, szignálra kezdtem, de... Nem váltották be a hozzáfűzött reményeimet, úgyhogy, úgyhogy gyorsan váltottam és Sajnos. Igazából. A nagy probléma az a sok kis genyó volt, akivel kellett ott foglalkoznom az asztalon, meg pakolgatnom és úgy döntöttem, hogy Á, de nem akarok én ennyi sok kis genyót festeni. Át kettő nem is akarom pakolgatni őket se seregtáskába, se otthon, se az asztalon. Úgyhogy a sok kis genyót leváltottam sok nagy genyóra. Úgyhogy... <gülhető> Kert, a... a... nincsenek kevesebben. Hát erre igen, rá kellett nem, de nem baj. A nagy nagyobb genyók még így is jobbak, mint a kicsi genyók. Úgyhogy, Jó van. Úgyhogy vívál a genyók nagyot. <gül> Jó. Jó. egyébként bár, bár, bármit mondok, azt kezeljétek fenntartással, lévén mondom, hogy hat hónapos a játéktapasztalatom, úgyhogy ezt előjáróban. Nem baj, nem baj, úgy is, úgy is köpködni fognak az emberek. Na, az, ez volt az első rendi pont. Elmondom én is, hogy, hogy ki vagyok, mi vagyok. Én 2000 10-ben kezdtem a, a War machine aztán szépen lassan megtanultam játszani az évek során. Aztán azóta ö, versenyszervezése, meg Facebookos Facebookos szervezése foglalkozók, meg ligákat szervezek. Ilyesmikkel ütöm el az időmet, mert le, lejárni játszani annyira nincs sok időm, viszont ezeket ö, munkahelyen, van móviltelefonról úgy el tudom intézni, hogy jó legyen. Úgyhogy remélem ez, ez, legalább ez meg fog maradni a jövőben is. Remélem nem lesz kevesebb, de idén most már augusztus van, minden, minden hónapban sikerült megszervezni a veteránversenyt. Úgyhogy remélem, hogy ez folyamatosan fog menni évvégéig. Viszont ugye a Máté Elkezdett szervezni egy ilyen Kazuár nevű rendezvény sorozatot, és ezeken te elég so sokan részvettél, gyakorlatilag mindegyiken ott voltál? Ö, szerintem igen, mindegyiken ott voltam. De? Ö, bár nem, egy kivételével. Egy kivételével mindegyiken ott voltam. Ami azt jelenti, hogy most jön a kazuár 5, azt hiszem, tehát... 3. 5 plusz. 5 plusz, igen, igen, igen. Úgyhogy gyakorlatilag a 4-ből 3 on ott voltam. Jó, akkor szóval... szerintem ö, meséld el, hogy mi ez a kazuár, miért jött létre szerinted, és hogy ö, mit várhatott az ember. Hát igen, nos én ott kezdeném, hogy én, a... Először beszélni. én az előző héten, ahol én még Magic the Gathering-esként vettem részt, ott találkoztam uh, Mátéval, ugye, Petizonna, és ő ott mutatta be nekem a játékot, uh -huh. és uh, úgyhogy ő ott, ott rögtön ott el is mondott egy csomó mindent nekem, és utána, amikor elkezdtem érdeklődni felé, ő magyarázott el mindent így a játékkal kapcsolatban, és ez alánylag szerencsés is volt ez a, ez a kapcsolat, hiszen ő az, aki ugye szervezi ezt a kazuár dolgot, és amit ő is elmondott így a legelején, hogy... Itt ezen a versenyen gyakorlatilag uh, azok vesznek részt, akiknek kevesebb tapasztalatuk van. Ugye a hormasin per Holz játékkal kapcsolatban, de szeretnék ugye megmérettetni magukat. Ez volt az alap, is illetve kevésszer van úgy, hogy az ember egy, nem tudom, egy tud játszani három jó meccset. Most meg már ugye a Kazooier plus plusszal négyet is. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt a számomra a fő motiváció ezzel a kazuárral, hogy, hogy olyan emberekkel, akik hasonlóan nincsenek egy veterán sok éves tapasztalattal a hátuk mögött, olyanok ellen le tudok menni, és egy nap tudok játszani egy három jó meccset, ami ö, órára megy, van a közelben bíró, hogyha bármi gondunk akad, és megvan azért a verseny szelleme a dolognak, úgyhogy úgyhogy gyakorlatilag ez volt az egésznek a lényege számomra. Szóval a kazuár az 35 pontos verseny és és ott ilyen kezdőbarcok vannak, de te most mennyi, hány kazuárt nyerti meg egyet? Vagy... Én egyet nyertem, egyen második lettem és egyen pedig csak két játékot játszottam, a három helyet úgyhogy ott nem lettem helyezés hogy csak kettőt? Azért már csak később tudtam lemenni, az első játékot nem tudtam lejátszani. Én uh -huh. már késztem, úgyhogy ezért... Jó Más egyébként a kazuárról? Az ötös kazuárról lesznek ilyen -ok, frakció specifikusan azt átnéztes ezt a rendszert, vagy...? Csak... Ö, megnéztem, megnézegettem igazából, ezek ilyen szituációs előnyökkel szolgálnak minden frakciónak, legalábbis. Kevés az olyan power up, amit néztem, hogy minden egyes szituációban áll lehet lőni, de elég erősek tudnak lenni, hogyha az a szituáció fennel az adott frakciónak mondjuk a trollbládznak ugye az a... nevezük csak trolloknak, inkább hagyjuk ezt a trollbladszát, és mindegy, szóval, hogy lényeg az, hogy ugye knockdown modell feláll és támad egyet az a... Az a up-ja, amit ugye el lehet tolni, az a lényeg, hogy nem csak barátira, de ellenférre is, ami hasznos tud lenni. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ennek. Mert ugye ez egy kontrollpont elköltésével tudok venni egy ilyen poverápot, úgyhogy hmm. nem tudom, hogy mennyire fogja megérni. Úgyhogy Itt a kontrollpontok kontrol a helyezés meghatározó, másodlagos. Így van. Pontok, akkor nincs strength of schedule. Sza számolva. De szerintem az van, az van, csak mit akarok mondani, úgy van, hogy ugye hány meccset nyert, és következő rögtön, hogy hány kontrollpont, és ennyi. Jó. Úgyhogy ez veszélyes lehet. <gül> Jó, szóval. Főleg nekem, aki általában nulla és egy kontrollpont között írok egy versenyen, három menetből. Nem tudom, miért van, van ez a kevés kontrollpont, de most a legutóbbi veterán versenyen is én úgy láttam, hogy az a tendencia, hogy a, a, az emberek egy része nem nagyon, a, nem nagyon játsza a szenáriókat, és nem nagyon akar bepróbálkozni, mik azt sem és uh, egy csomó meccs uh, végződött úgy, hogy, uh, hogy majdnem kihasználták a játékosok a, két, a két, kétszer-egy óra időt. Szóval a, a például a döntő, a Wolfi kontra fekete lovak, uh, Kador uh, kontra a Convergence, uh, a videót a Youtube-on, amit feltöltöttem, az uh, egy óra ötven perc. Akkor utána ott van az első meccs, Zagár kontra Fefe, egy óra 50 perc. Kb. Ilyen, ilyen 20 másodperc különbség van a két meccs között. És ugye az első meccsen Zagár ráadásul hiszem, órával is vesztett, szóval valahogy ilyen rátak az emberek egy ilyen biztonsági játékra, és nincsenek nincs ilyen konkrét célok. Vagy én, én, én ezt, ezt érzem, abból, hogy, hogy a se a szenárióban nem nyernek előbb se azt tettek hanem ilyen nagyon-nagyon óvatos játékkal mindent hát, hátul tartva, mindent ilyen óvatos kis, kis harcok folynak. Hát szóval igen. Ez, ez, ne, ez nem biztos, hogy jó, mert hát, mindegy, mindegy igazából szerintem nem, nem annyira reális, szóval hogyha majd kijutunk a vtc re és ugye te is tagja vagy a VTC csapatnak, csak a, a Team Hungary, Red, ezt a csapat növettek, vagy valamilyen? valami esmi, valami valamilyen láma. <gül> én javasoltam, hogy legyen ami Storm, vagy valami és nem Red. Hát jó, legyen, legyen hát, Red. Vörösnek. Na ott, ott, azért, ott azért szerintem lesznek, lesznek gyorsabb meccsek is. Aztán pont pont tegnap hallgattam egy külföldi podcastet és ott Elmondták azt is, hogy amikor egy, elmész egy versenyre, és ezt végig, végig akarod játszani, és meg is akarod nyerni, akkor a, a saját állóképességed, az egy nagyon fontos, nagyon fontos kérdés ebben a dologban, mert külföldi versenyen... Egy nap négy vagy öt kör is le, le kell menjen. Szóval játszol négy, négy vagy öt meccset ugye az 8 vagy 10 órányi játék. És ha csak nincs bent egy tervet, hogy valamelyik meccset egy gyors szenárió vagy egy gyors assassination-en be tudj fejezni, és utána a következő fordulóig tudj pihenni egy fél órát-órát, amíg iszol vizet, eszel pár falatot, akkor valószínűleg nem fogod tudni állóképességgel bírni, és ha minden meccsed ilyen hosszú, hogy mind a kettő játékosnak 5 percnél kevesebb marad az órán, és akkor épp hogy csak nyert, a következő körülbelül még egy ilyen meccs, már a harmadik ilyen meccse már annyira el leszel fáradva, hogy, hogy egyszer már hibázni fogsz, és gondolom még tovább lassúsz, és aztán vagy vesztes akkorával, vagy, vagy benézel valamit, és, és utána elveszít a, a, a meccset, szóval... Ez mondjuk rá az Assassination egyik előnye, hogyha jól csinálod és sikerül megcsinálni, akkor, akkor viszont, viszont az azáltal pihenőt nyersz a, a többiekhez képest, és talán ezzel ez jobb, jobb lesz az esélyed a végső győzelemre. De most ugye, itthon mi nagyon ritkán játszunk négy kört, Általában mindig három kört, én ugye úgy szoktam megcsinálni, hogyha, hogy ha összejön a kantinával 12 ember, ami kb. A, kb. a maximális létszám, amit én oda kikísérleteztem, amikor még marad is oxigén, meg valamennyi mozgást ér, akkor ugye ott inkább ilyen három fős csapatokban összeszervezem az embereket, és akkor három kör a, három, a négy csapata, úgyhogy mindenki játszik, mindenki ellen. Vagy, vagy, vagy maradnak tizen, mind a legutóbb, és akkor három kör alatt lemegy, de ott ugye előfordulhat, hogy két-három győzelmes ember összejön, ugye pont te voltál az egyik egy győzelmes, most legutóbb, de aztán Igen, szerencsére ugye vesztettél. <gül> szerencsére? Szerencsére is így egy, egy körrel rövidebb. rövidebb. Mert nem azért, mert, mert nem akartam volna nyerj, vagy bármi, de ugye tíz embernél van öt győztes, öt vesztes, Igen. és akkor ugye úgy tudod összepárosítani, a, hogy, hogy, hogy négy darab győztes játszik, és aztán a, ugye a leggyengébb nyertes, a legerősebb vesztesse ö, párosítható. És ugye ez, a, ez az úgynevezett például. és hogyha a down, a, aki ugye te voltál, mert te egy vesztes kaptál, hogyha ő veszít, akkor ugye akkor viszont biztos nem fog az kialakulni, hogy hogy a végén lesz két darab győztes, akinek esetleg vagy, vagy timebreaker alapján kell meghatározni ki az első, ki a második, ami nagyon macerás, meg szinte sose igazságos, vagy, vagy kell játszani egy pluszkört. Úgyhogy most ez így, így kvázi szerencsésen alakult az én szempontomból, és szerencsétlen ebből a, a te szempontodból. Hát <gül> igen. <gül> Igen, igen, igen. De egyébként visszatérve még erre, hogy ez a. hogy miért húzódnak ki így ennyire a, a játékok, meg hasonlók. Én én is azt vettem egyébként észre, hogy amennyit így saját magamon is, és az ellenfelein is, hogy nincsen egy igazából egy, egy szenárió cél, illetve nincsen egy ilyen szenárió sereg összetéve. Én legalábbis. Nem, nyilván, tehát, hogy. hogy hogy ugye játszottam én is már rengeteget, jó mondjuk inkább a, a kazúár rétegben, de nagyon ritkán fordul az elő, hogy azt érzem, hogy egy szenárió kényszer van rajtam, hogy az ellenfelem az kényszerít rá, hogy valamit cselekedjek. Egyszerűen főleg, főleg mondom, akikkel én játszottam, de egyébként most a veterán versenyen se vettem nagyon észre, hogy így, így. nyilvánvalóan nem láttam a esetek nagy részét, de de hogy én az én meccseimen egyiken se nekem is kellett volna sokkal jobban erőltetnem a dolgot, de egyszerűen nem erőlteti senki, hanem, hanem próbálja, nem tudom, az ellenfélnek a seregét ritkítani, és így ami előtte van, azt így ölni. De hát. Igen. A másik meg az, hogy az, hogy, hogy egyébként az Assassination-re meg visszatérve, hogy Assassination, Acte Assassination listákat se láttam nagyon, ami így erre menne. Tehát... Végül is, hogyha megnézed, a, a Wolfenak a Butcher három listája az azért be tud fejezni játékokat elő gyorsan, hogyha ugye hibázik az ellenfél, mondjuk az volt a mezőnvel egy olyan lista, ami ami ebből a szempontból, uh, ami ebből a szempontból uh, ugye veszélyes volt. Ha megnézed már is egy rasset és egy zál, ott uh, azok közül egyik se ilyen kifejezetten uh, assassination-es. Ugye az egyikbe sincs ott Malikán, uh, hogyha jól láttam. Nem, nem, nem igazán jellemző, hogy, uh, hogy assassination-re menjen és úgy, úgy nyerje meg a meccseit, hanem inkább rá setel esetében ugye a titánok és a, a, a többieknek a, a, a szívosságára építve, plusz még ugye elég jó sebeznek is, ö, arra, arra építve tudja megnyerni a meccset, ahogy az állán pedig szintén egy olyan játék van, hogy ott nagyon, sokat is öl, meg tőle is sokat ölnek, ahhoz, hogy a feat rendesen beindulja, és, és akkor ö, utána a sokat tud pusztítani, de ez az, az, az is egy ilyen hosszú, hosszú meccset eredményez ez mind a két korszától. Úgyhogy ö, ja, né, né, lehet, hogy amúgy, amúgy taktika szempontjában érdemes berakni a is, listát, hogyha végig akarsz menni a, a, a végső győzelmi. Na, Ugyan. azt hiszem, hogy erről majd, majd még máskor beszélünk. Ö, mit írtam itt fent A kazuár részfők listáinak, Elemzése ez lenne a következő pont De előtte még had említsem meg Ma kiírtam augusztus 9-én A soron következő fehérvári hadvezérek és taktikák versenyt Ami szintén ezt a háromfős három csapatokat fogja újra visszahozni mert volt, volt ilyen háromfős csapatos verseny, annak jó, jó volt a visszajelzésre, és ugye volt 30 emberünk, e, és, és akkor úgy éreztem, és, és ugye, végül is be is vált, hogy ez a 30 ember újra többé-kevésbé el fog jönni a következőre, és utána a következőre 5-fős csapatverseny rendeztünk, ugye 6 csapattal. viszont ugye az 5-fős struktúra az nagyon-nagyon sérülékeny, és akkor egy egy ember lemondja, akkor ugye már, már az egész csapat nem tud játszani rendesen, akkor utána beugró, beugró, beugró, és ugye ilyen, ilyen azért tömeges lemondás bőven van. Úgyhogy most visszatérünk erre a háromfős lebonyolításra, meg aztán a, a külföldön is nagyon népszerű ez a háromfős csapatverseny. Most volt például a New England team tournament, amit a a Steamroller megalkatója ez az Andrew Heartland Hexo uh, szervez ez a Captain Con nevű rendezvény ott is három fős uh, csapatok mérkőztek meg és lényegében az uh, kb. pont elég, ugye a három fő az páratlan és mindig eldönti a, a győztes egyértelműen úgyhogy ez a formátum egy elég jó volt itt egy másik uh, verseny közben Angliába, ez pedig az, az LTC, European Team Championships, amit a, a Jamie Perkins szervezett, egy ilyen nagyon-nagyon ügyes ö, kocka <gül> angol, angol játékos, a Jamie P. Kadorra és légióval játszik. Ő, a, ő a, igazából a Kador pápa, az európai Kador pápa. <gül> nagyon-nagyon ügyes srác. Én játszottam vele a wtc most legutóbb akkor légió hozott, úgyhogy annak is, hogy és szerint vesztettem is ellene, de nem, nem lett volna esélytelen, de, de az nagy, sokkal ügyesebb volt, mint én. Úgyhogy ő szervezi ezt az itc t és azon pedig úgy olyan a lebonyolítás, hogy négy fős csapatok vannak, és, és ott pedig úgy, úgy csinálják meg, hogy mindig van egy asztal ki, kidobva kocká vagy az a, az a forró asztal és aztán, hogyha 2-2 kettő -kettő lenne az eredmény, akkor forróasztó eredménye dönti el a, a csapatok közti győz, győztes vesztes állapotot. Úgyhogy az is egy egy érdekes dolog, és azt hiszem, hogy még pluszban utána a szabályokat finomították úgy, hogy, hogy egy játékos csak egyszer lehet ezen a forróasztalon, és akkor a következő körben nem teheted meg újra őt hogyha úgy, úgy, úgy jön neki, hogy ő, az ő asztala lenne döntő, akkor vala, újra kell dobni, amíg valaki más asztala nem lesz a döntő, szóval azért ott el így. Van, van kicsit megvan bonyolítva a szabályzat, de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy ez így megvan, be van lőve, és ugye a most Martin Hornacsek a pozsonyi haverunk, és az európai haverjai, azok alkottak egy négy fős csapatot, azt hiszem ott volt még a, a Knaus Daniel, ö, Németországból egy szintén nagyon jó játékos, ott volt a Rikard Nielsen, a svéd minion pápa, aki, akinek Nessos nagy rajongója, meg én nem tudom pontosan ki volt a, a negyedik a csapatba. A lényeg, hogy ők elég ö, ügyesen játszottak, bejutottak a döntőbe, de aztán a skótok, a skótok legyőzték őket. Úgyhogy ez, ez, ez, ez egy olyan csapatverseny volt, ami hasonló. Úgyhogy mi most a hétre maradunk a három fős csapatoknál, mert sokkal könnyebb egy három fős csapatot megszervezni, mint egy öt főset, és aztán utána még a lemondásoknál is sokkal könnyebb kipótolni a csapatokból. Meg hogyha mondjuk egy csapatnak nem jut ellenfele, akármilyen okok miatt, akkor legalább csak három ember piszkálja az órát a, a partvonalán, és nem öt. Szóval azért, azért jobb, jobb struktúra, úgyhogy ezt, ezt fogjuk megvalósítani, és most 30 ember helyett szerintem megpróbálunk összehozni 36-ot, és akkor legyen 12 csapat, és akkor a páros száma egy kicsit jobb, jobban lehet. És Val... külföldieket is várunk egyébként? Hát én most írtam ki, én írni fogok a szlovákoknak, meg írni fogok a, a, a szlovéneknek, akik már egyszer voltak Fehérváron, és akkor meg is nyerték a első, második és negyedik helyet, szóval nagyon ügyesek voltak, de aztán azóta, azóta nem jöttek hozzánk, viszont hazai játékosról meg, megtelt a keret, úgyhogy nekik is kihirdetem, hogy jönnek, jönnek, ha nem, nem, de szerintem lesz itthon is elég érdeklődő, különösen most, hogy egy, egy csomó olyan Uh, ember uh, ugye jött be a a, a hét óta, mint például te vagy a, a Dobágzoli, meg még pár más, akik itt a kazooár környékén bukkant föl akik abszolút nem voltak ott a módkori héten, úgyhogy remélhetőleg akár a 36 főt is föl tudjuk tölteni emberekkel meglátjuk úgyhogy van, szeptember 27-es szombat hadvezérek és taktikák aztán a, van egy ilyen Csapat szervező Excel, meg jelentkező lap Ott már van is egy jelentkezünk Már a kiírás pillanatában még hozzá uh, Kollár Ferenc féri. Yes. A, a uh -huh. Csapatot keres. most így, de Lehet rá csapni, és akkor már csak két ember kell egy ütőképes csapathoz. Na most, közben megnézem akkor a Facebookot, és kikeresem ezt a híres híret pdf tehát, amit a Máté rakott a listákkal. Így van, ott van kicsit aljább. Azt mondja, hogy a Facebookon lehet keresni is. Van egy nagyon-nagyon pici kis keresőgomb a Facebookon, a csoportkép alatt jobb, jobb alsó, sarka alatt. Ott pedig csoporton belül lehet elég jó ö, keresni, de ezt nem, nem sikerült, akkor keresünk arra, hogy, hogy listák. Talán most. Igen, casuár. Igen, mert casuár 0.5 plusz volt a szó, amit a Máté használt, és ezért nem találtak no, Úgyhogy én ezt megnyitom, te is nyisd meg, és akkor... nyitottam. ...induljunk az első emberre. <hül> nem más, mint... Sonka Ancsa, és Circle of Orborosz. Uh, Ancsával mennyit játszottam, mit tudsz róla? Uh, én egyetlen egy játékot játszottam vele, uh, ez még a legelső kazúláromom volt, amikor is az első játékomat nem játszottam le, és a harmadik játékomat játszottam le vele, de akkor egy kajalistát hozott, úgyhogy ez egy... Uh, E. krüger, ha jól látom, és egy E. Morvána, úgyhogy ez teljesen más. Úgyhogy nem tudom, hogy ezekkel a listákkal hogy játszik. Ő is egyébként egy kicsit biztonsági játékos, tehát arra lehet számítani. A mi játékunknál is az idő telt le, és azzal dölt el, azzal nyert ő, szóval uh, erre, kell, erre lehet, lehet számítani. Viszont... Uh... Nem lehet a szenáriót megjátszani ilyenkor, amikor valaki ilyen nagyon óvatosan ö, játszik, például új Orborossa, A bíztek elég sérülékenyek, ugye azokat mindig szeretik hátrahúzni, húzni, nem igazán teszik be. Úgy, ö, mint, mint mondjuk rá egy troll esetén, ahol ugye a páncélban remél, remélet, hogy az, az megvéd, akkor ö, meg lehet ezt szenárió szenárióval járni szerint el, vagy, vagy, a, vagy a szenárió függő? Ö Szerintem meg lehet. Én, a, ami, ahogy látom, de nem tudom, tehát hogy, hogy az szokott lenni szerintem a legelső probléma, amit így kazuáron így szerintem eléggé benne van, hogy senki nem foglalkozik a rögtön, ha második vagy, akkor a második körös pontszerzéstől. Tehát, hogy, hogyha, hogyha az ember kezd, akkor én nagyon kevés embert láttam azt, a kezd, aki kezd kezdő játékos, tehát úgy érte, hogy a, ő, ő az, aki elkezdi a játékot, hogy ő ö, megakadályozná a második játékos második köré végi pontszerzés. Szóval szerintem abszolút meg lehet próbálkozni vele. Ö, én nem tartom kizártnak, hogy már dominálni is lehet második kör végén. Ö, hát ö, ahogy, ahogy a játék működik meg, amilyenek a távolságok, ahhoz, hogy te első játékosként... Ö... Szóval azt olyankor tudod megcsinálni, ugye első, első körben egy 7 Inch Re in 20 fölfuts valamennyit. Uh, hogyha mondjuk, hogy van egy gyors Kriksz listák a uh, Satixis réderekkel, és ők futnak 14-et, akkor ugye 7 meg 14 az annyi, mint 21, ugye? És 21 szólnál állnak a rédereit. És hogyha az ellenfeled felfut, ugye 10-ről 12-t, 22-t, Onnantól akkor van egy ilyen lehetőséged, hogy, hogyha, az, hogyha esetleg az elemfél nem futja fel a FUT12-t, mert olyankor viszont a satixiszeit be tudják rohamozni a teljes arcvonalát. Hanem hogyha ilyen biztonsági játékot játszik, akkor viszont fel tudod futtatni, meg rohamoztatni a satixiszeitet. További, ugye ők... Ö, 10 10 hogyha a szóló adnak ki plusz 12-t rahamoznak, plusz még van egy két Olyankor ők meg tudják tenni azt, hogy teljesen átmennek a, a, a pálya túloldalára, és valahol ott meghúzzák a, a vonalat, ahol, uh, ahol összecsap a két sereg. Úgyhogy olyan, ilyen nagyon-nagyon gyors seregekkel lehet azt megcsinálni, hogy első játékosként úgy kiszorítod az ellenfelet, hogy a már a legelső pontszerzési alkalom, akkor nem is tudjon kontestálni, Szóval ez annyira nem jellemző, és különösen, ha mondjuk rá fogad a te listádat, egy, egy trollos listát, ott a fennbeileg gyorsak, de mondjuk rá úgy a a egyszerűen nem fogsz olyan gyorsan odaérni, hogy a második körbe. Hát ez, ezt, ezt értem, én úgy hogy ha második játékos vagy, akkor nagy esélyed van arra, hogy aki kezdett, ő nem fogja olyan helyre, vagy, vagy legalábbis én a tapasztalatomból arra az, az, az mutatta, hogy, hogy nem biztos, hogy aki kezd a kazuán, az figyelni fog arra, hogyha a második játékos nagyon agresszív, akkor nem fog tudni rögtön a második köre végén írni pontot. Uh -huh. Tehát erre utaltam. Szóval amúgy, amúgy van, van, van esély rá, csak ugye a függő is, hogy pontosan milyen a szenárió, de... De szerintem érdemes rá figyelmet fordítani, amúgy pont a trollok nagyon jó szenárióban úgy érzem, de, de, de arra egy kicsit rá, rá, kell, ké rá kell készülni, hogy úgy, úgy mozogni, hogy kiszorítani az ellenfelet a zónákból, és hogy pont azokat a figurákat támadni, meg olyan sorrendben, hogy pont a, a zónát sikerüljön e kitisztítani. Szóval... Itt van a kancsa mor van a kettő, more dolcs, de nyilván nagyon, nagyon erős. Ugyanakkor ugye az ancsam maga nem, nem annyira tapasztalt játékos, úgyhogy ezzel még nem tarolta le annyira a, a, a kazuvárokat, vagyis legalábbis én nem hallottam róla, hogy, hogy ezt vesztette volna, de amúgy, amúgy elég erős. Nem, hát arra lehet számítani ezen a list ellen is, hogy ez is egy Grindfest lesz. Az lesz, hogy. Ölsz ölsz, ölsz, ölsz, és jönnek vissza. És ö, ez megint csak számítani kell rá, hogy ezen a lista ellen neked gyorsan kell játszanod, mert különben ki fogsz futni idővel, hogyha nem vagy tapasztalt. Tehát, hogy az, az fog történni. ha ezt a listát kapod ellenfélnek, akkor játszál nagyon gyorsan, és számíts arra, hogy idő, valószínű lehet, hogy időre fog menni a játék. Főleg, hogyha egy aránylag biztonsági játékos ellen játszom, Még nem tudom, hogy most, most hogy fog játszani, vagy hogy nem, de akkor arra kell számítani, hogy tényleg próbálj meg gyorsan játszani. Ezt tudom mondani. És akkor troll, trollként, amit valamilyen szinten tudsz tenni ez ellen, hogyha, hogyha megsebzeld a saját bíztjeidet, vagy már eleve akkor ugye uh, snacking -e, amit megeszel, ugye azt nem tudja visszaidézni a Morvana, a fittyével. Úgyhogy ezzel lehet ezzel lehet szórakozni, ezzel lehet uh, valamennyien szinten megakadályozni, hogy mindent visszahozzon, feed-körben, de az ugye eléggé esetleges, mert ha ezt nekinget választod, akkor nem tudsz gódolni, uh, és még pár dolog nem fog uh, aktiválódni, de, de legalább megeszed és megeszed a lelküket is, meg a, meg a testüket is, úgyhogy nem tudod visszajönni. Ugyanakkor szóval itt a, itt a Krüger, Krüger the Storm Rat, és uh, valószínűleg Epic Kruger, de azt már mindjárt ellenőrzöm. Azt hiszem ez az... És azt mondja, hogy... Itt van a is kis wat, mert a... Mert a azt nem készítettem be, és a tabletem a hálószobában van, úgyhogy... Ha megmondom neked mindjárt... Itt, uh... Ez nem, ez az E, nem, ez a P. Ez a P P Na ugye a, a, a P. Kruger, az pedig ilyen híres hírhet e, e, gyalogságpusztító, és e, ja, ő azért más, mint az Epic, ami, ami az ugye et szokták e, morvana mellett hozni, ez a, ez a két top akármi, de a P. Kruger, az egy érdekes választás, viszont ugyanakkor e, az, ilyen, az ilyen Krix gyalogságot, meg a többi ilyen, ilyen apró gyalogságot nagyon durva le, le tudja e, Örni magával a featjével, hogy azokat az AO a aoe pont oda helyezi, ahova kell, szóval Kajazi, uh, Nissan termek, ezeket az abszolút letisztítja, és aztán utána a Chain Lightning az is nagyon brutális, és aztán utána a volt, Warden azt hiszem az, az a beast, amely ki tudja varázsolni, ezt a Chain Lightningot, akár meg is tudja boostolni, úgyhogy... Uh, Hát is, illetve ott egy Lord of the Feast, aki szintén egy nagy infantry gyilkos tud lenni, úgyhogy ez a lista egyértelműen infantry gyilkolásra van kihegyezve, hogy látom. Igen, a... meg, hogyha megnézed, van benne Korax war stoker, Stalker, ami azt, azt jelenti, hogy, hogy egy MAT8 P++ 20-as Stalker fog garázdálkodni a pályán a megfelelő pillanatban, és ugye van, van egy osztag Shifting Stone, de csak egy, úgyhogy azzal pedig be tudja teleportálni elég messzire, mert a Shifting stone az úgy teleportál, hogy ugye 8 inch-et, de 8 inch uh, base elejétől base hátvijáig, szóval 8 inch plusz a base lesz az elmozdulás mértéke, ami 1 mm híján 10 col, és még onnan reach-e, szóval ez egy elég nagy uh, Fenyegetési táv, és ráadásul ugye nem nagyon lehet ezt kiblokkolni. Modellekkel már elég jó helyre, úgyhogy erre nagyon vigyázni kell. Úgyhogy nem tudom, Azt nem tudom a, ez a stalker, ez, ez tudja magát kell Vagy melyik volt ez, ami tudja magát berzer Ez a Warpulse stalker, ismertebb nem én a Kaldos Farkas, neki háromfajta voltja van, az egyik a Plusz két erő. A második a berserk, és a harmadik pedig a, a praul, ami olyankor ugye, amikor concealmentet adó effektusban van, akkor uh, szteltet kapsz, hogy erdőben áll, vagy uh, fogobborban, ugye a, a morban a kettőnél van fogobbor, de ott nincs stoker. Ha olyankor ugye ha ezt a prault választja, akkor ugye szteltet lesz, és akkor valamilyen szinten. Azért megvédi magát a lövésektől, úgyhogy ö, ugye a, a stoker az belzeket is választhat, olyankor ugye viszont ö, csak az alap P plusz 16 osra vagy P plusz 18 -s fog csapkodni, de ö, ez szintén az infantry gyilkolásra lesz ott jó, hogyha azt választja Arra plusz, valóan. A caster kire, és a stalker ugye, hogy a pluszes 20 a beküld, akkor a War heavy is meg tudja zúzni. Igen, igen, jó? igen. Uh, amit érdemes figyelni, itt szabályúdik ügyileg, az a sprintes animusza ennek a farkasnak, hogy, hogy mielőtt, még a, azt, mielőtt még öl a farkas, az animusza már előtte rajta kell legyen. Ebből volt, volt előtte félreértés, fél mert az Animus úgyhogy megformazol, hogyha ez a modell ölt figurát ebben a körben, akkor, a, ugye, akkor sprintelhet egyet, az aktiváció végén mehet egy, egy full de ugye az animus már kint kell lennie az ölés pillanatában, nem utána utólag kitenni, amikor már biztos öltél, akkor nem fog már el neked működni. Úgyhogy ezeket, ezeket tudja ez a lista az összes Igen. kis gyalogságodat meg fogja ölni. Úgy, hogy e, hogyha... hát, Illetve még arra figyelnék a Shifting Stones-Lord of the Feast kombó, az is egy baromi nagy ö, fenyegetési táv, hiszen Shifting Stone-nal előre fogja teleportálni a Lord of the Feast-et, onnan Lord of the Feast fog egyet dobni, és ahol megint csak teleportál, és onnan elkezd ütni a gyalogságodat. Gyakorlatilag nem lesz biztonságban a gyalogságod, szóval. hogyha jól helyezi fel. A Lord of the megnézve az egy M8-as 7 es e, sárc, és ugye a, a Raven nyílt range 10-re levő ki ez egy lövés és hogyha eltalar egy ellenséget, akkor ugye base to base -e be tudja teleportálni ugye a rudi e, szórakozott ezzel elég sokat és próbált ilyen elsőkörös körös kill összehozni e, jellemzően, hogyha van valakinek egy korszája vagy egy e, Better engine hatalmas a pénzre, és őket könnyű nagyon eltalálni. Kb. dupla egyre hibázza csak el az ember, és aztán a nagy pénz elég nagy teret ad a modell be behelyezésére, és ugye amikor oda teleportál, és amikor leüti az első ütését, akkor ugye ez az ütés úgy, úgy megy, hogy amikor az első ütést üti ezzel a fegyverre, akkor a a Linosite-jából és a Fegyver Milliranger minden modellre üt egyet, szóval gyakorlatilag a thrasher egyet, és ez kötelező, szóval ez nem választható, ugye mindig az első támadás az aktivációban, és ugye utána, utána pedig remél, remélhetőleg beszerez pár, pár ilyen gomztóként, és azt utána abból tud még venni igen, hármat tud beszerezni, és tud belőle venni támadásokat, és tud, euh, tud belőle és sebzésre, és található szóval ez egy elég veszélyes a dolog. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez összejön egy kire, valamelyik óvatlan játékos ellen, de de lehet, hogy nem, nem tudom pontosan. Szerintem itt, itt nem kasterkire van beletéve, hanem tényleg ez a gyalogságírtásra. Véletlenül előre tolod a gyalogságodat túlságosan, előre nem figyelsz erre a a veszélyeztetésre, és leszedi a fele unitot, és utána még lehet, hogy nem is tudsz retaliálni, hogyha esetleg olyan helyzetben van. Ennek is van valami sprintje, vagy valami szar, nem? Nincs neki. Ennek nincs? Nincs neki, de rá, rá lehet tenni akár a. szóval két, rá lehet tenni az Argus animus -t. Amit itt nincs a listában, ugye az 360 fokos lánoszájtot ad, és akkor így körbe 360 fokba ez most nem fog megtörténni, de magának, a Stokernek föl lehet rá tenni az animusát, és akkor ugye, akkor hiába lehet, teleport el, még sprintelhet, mert ugye a teleport az a normál mozgást kell szaladozni de attól még az összes többi ilyen 20 mozgást meg lehet tenni. Úgyhogy nagyon szívós, plusz még terroros is, Úgyhogy terroros is, steltes. Ez egy jó kis szóló. Na de. Szerintem haladjunk tovább. Ki a következő német László. Ismeri én, csatatsiga. Hogy játszik a srác énővel? Azt hiszem. Egyszer vagy egyszer sem játszottam. Általában az és még nem nagyon jelent meg az 50 pontos szintéren. Igen, én nagyon sokat játszottam vele, ő nagyon sokáig a P-kreoszt játszott a sak, mindig azt a listát, ugyanazt a listát hozta, azzal csak egy, viszont azzal elég bátran játszott, meg nagyon sok kaster kiöre is rápróbálkozott, meg volt is úgy, hogy sikerült, és azzal így elég jól megtanult játszani. Az egyetlen probléma abban a listában az volt, hogy nem volt elég páncéltörés, és amikor én például átmentem trollba, és elkezdtem játszani a Runzo fórumat, utána azt már nagyon nem tudta megtörni, de ez a P os listája, amit itt is látunk, ő, az, az, az például ott figyelni kell a Casper mer mert ott nagyon könnyen rá fog próbálkozni. Uh -huh. De egyébként ő, ő a saját listájával szerintem ő eléggé bátran és agresszíven játszik. Én azért szerettem is vele játszani, hogy ő nem ilyen biztonsági játékos típus. Uh -huh. Most nézem, a Revenge of Jack, ez az áknózos. Igen, igen. Warjack. Valamiért azt hittem, hogy ez a sokat lövő kis rakétáskarú Warjack, ugye ezt szeretik Kreos mellé hozni, hogy a hogy no, utána a feed keretében, utána tele tud valakit lőni rakétával. Ez pedig a... Redimer, az, igen. Ez a Revenger, ez, a, ez az altnode. Igen. Ez a PCR. Én a Redi -re gondoltam, ugye az egy a POV-12 rakétával lövöldezik, ugye a kórussal az POV-14, és 3-at tud lőni, úgyhogy 16 óra. Úgyhogy ugye a Creos feed körében ez, ez halálatos tud lenni, de látszik, hogy mégse erre megy most ő rá. Mert van egy avat, de persze azért, hát, azért mondjuk el, hogy mit csinál a Kreosfit, aki nem tudja. Az knockdown, minden enemy modell knockdown lesz a kontrollján belül. És e a kontrollján pedig elég nagy, ugye fókusz 7-es, 14-szól, gyakorlatilag az egész selegeket leszokta uh, knockdown úgyhogy ez nagyon-nagyon veszélyes. De... Vigyázzatok a kasztereitekre és a varlokjaitokra. Hát de nem igazán lehet vigyázni, ugye most pont a volt, szerintem jó vár ne föltenni mert, mert tedik a, a rune és azzal ki lehet takarni a caster a, a de ugyanakkor meg az example errantok pedig mágiára immunisak, van viszont nagyon-nagyon bosszantó, és akkor a rune shaper őket megöl, megölni, de szerencsére ők se sebeznek annyira erősen a, a rune ellen. De ez egy, ez egy ilyen jó lista szerintem. Hát annyi, hogy amikor érzed, hogy, hogy rá fog próbálkozni a Kaster kire, mert rá fog próbálkozni, akkor valami, ha vagy hagyjál fókuszt a kasztere, de vagy hagyjál kyrie a Varlokkodon, mert ez fontos lesz, mert különben meg fog ölni a novdám miatt, hogy csak mm. nincs valami más védelmed. És szerintem nagy valószínűséggel ezt fogja hozni killboxos küldetésben, Úgyhogy már akkor még nem is tudt kirakni a varlokodat még a pályaszélére. szélére, úgyhogy erre viszont vigyázni kell. Egyébként ez egy kiegyensúlyozott lista, avatárofben ott páncéltör, van a vanquiser, az ugye az AOE-t jack. Ugye most nézem, hogy POV-14-es sebez, és AOE-4-es is fixen kigyújt. Így van. Tehát ez, ez, ez, a, ez tényleg ez egy ilyen kiegyensúlyozott lista, van benne infantryölés, van benne páncéltörés, az Avatar menott az egy nagyon erős jack, hogyha odaér, azt nem szabad, hogy odaérjen, arra kell figyelni, nincs egy nagy veszélyzónája, és nem is lehet ezt kiterjeszteni, hiszen van egy ötös speedje, ugyan reach de nem tudja gyorsítani ez a lista, úgyhogy ő mindig csak tízre fog fenyegetni. Ö... És az nem rossz, egy ilyen kemény és ugye van Defenders ward -ja a, a Kreosnak, és az avatára menő men volt, ott azért uh, Armor 23, ugyanúgy, mint a Troll téglában, elég elég szívós ezt leütni. Hát igen, érdemes leszedni róla ezt. Az vele a szíves, hogy ugye, ő is alapból mágiára immunis. Hogyha ráteszed a kórussal azt, hogy ne lehessen lőni, csak mágikussal, akkor még egy ér is se fogja lelőni ezeket róla, úgyhogy ott fog állni. Igen, igen, elég kellemetlen. És ugye még a, mert az avatárt nem is lehet diszreptolni, nincs kortexe, hanem azt a random fókuszt egyszerűen megkapja, és, és az abban, abban, abban gazdálkodik, igen, igen, de igen. ugye szerencsére, hogyha hinni lehet a menotos játékosoknak, akkor a pillanatban mindig minimális fókusz két port hoznak a kockák, de szerintem ez nem mindig van, így láttam én már. Igen, illetve, illetve hogyha a mili listát hazad és abba, arra számítasz, hogy majd azok kivégzik az avatárt, akkor arra gondolj, hogy a vasszal, akkor az rá fogja tenni az enlivent, és el fog mozogni, úgyhogy akkor legyen terved arra, hogy körbefogd az avatárt, hogy ne tudjon elmozogni, hogyha leszeretnéd ütni, mert, mert elmozog, semmi nem csinálsz vele. Úgyhogy én ezt forma meg tudom oldani force lock-kal, de van, aki melyik ezt nem tudja megoldani. Igen, úgyhogy... igen. Viszont a, ami jó, hogy úgy nézem, hogy nincs, nincs itt a Covenant of a híres hírhet könyv, úgyhogy lehet Knockdown, meg Stationery, a Jack, a többi jackek is, úgyhogy a, ezzel ki lehet játszani az End Levent, hogyha ha van, van Knockdown-os lövésünk. Igen. Vagy hogyha oda mész, oda mész a jack és az első dolgod az, hogy lehet battle akkor az még működhet. Hát jó, de az, a headbathot csak egy sima advance után lehet csinálni, az egy ilyen 5 hát inch plusz, fél inch, szóval hogyha olyan közel vagy, akkor vagy, vagy befuttatta hozzád az avatárt, vagy valami nagyon furcsaság történt, de ugye az avatár az, az ugye be fog rohamozni, hogyha... Hát igen, Hogy, hogyha csak nem csinálsz valamit. Igen, igen, úgyhogy... Hát, euh, jó, ez egy elég elég húzós lista, nagyon sok spell van benne, de szerencsére a könyv nincs ott. Vasszalov Menott az ugye kétszer tudja levetni a van t úgyhogy elég sokat föl tud gyújtani. De mondjuk rá a Runes szerintem ez ellen elég jó. Még hogyha van, van mm -hmm. lágy immunis elrontok és Magia immunis e, Avatar, ami nekem meg, meglepő és elég szokatlan az, hogy, a, hogy, ma, hogy hat darab e, tag van és nem csak a négy. Átában hát mindenki a minimumot szokta hozni, de gondolom, hogy így jött ki az a plusz egy pont. Így van, szerintem is. Nem esett betenni. Mi van a másik listával? Epic, Creos. Mennyit játszott? Igen. Játszottam ezzel ellen is párszor, szintén Ruzofurral. Egyébként ez a lista, ami ekte, a nagy páncéltölő lista, az csinálja, hogy üttet. Rengeteg Weapon Master van benne, és a e pedig üttet még egyet a kontrolljában. Ez nagyon jó arra, hogy a magas páncélt megölje. Bíztes listák, jackes listák, kolosszálos listák ellen elég jó. Egyetlen egy problémája van, hogy lassú. Igen. Relatíve. Lassú és kevésben a Pathfinder. Ugye a kér miatt nem, nem hozhatóak a, a Pathfinder t adó szólók ebben a listában, a Rupert és a Saxonorik, úgyhogy csak az exemplár elrantok vannak pathfinderre, A Knights exemplár pedig, ugye, hogyha beír, akkor ugye sebez, ha nem ér be, akkor viszont lassan elfogynak, viszont ahogy ők fogynak, egyre erősödnek, minden halott csapat plusz egy páncél és plusz egy erő, azt hiszem a bó igen, igen. bónusz, úgyhogy az nagyon jó. És a a wizgott pedig, e, hát az osztog elég jó üt, és azt hiszem, hogy le tud szedni animust, vagy nem tudom pontosan. Igen, le, le tud szedni, úgy van, hogy le tud szedni animust, e, és azt hiszem, hogy nem lehet kasztolni, ameddig benne, vagy a vagy valami ilyesmi. Hát nézzük úgy, meg, hogy, az... hogy, hogy mit csinálnak pontosan. És akkor nem ér meglepetésként. Azt mondja, hogy ez egy egység, és a Vizgold Juvian Rowan halargált. blast a fegyverük, átütik a máikus védelmeket, kivéve a trollokét és Stead Defense. Ittán. Van, a, van a, a két... Aha, értem magának a bizigótnak nem Blast és nem is Stead Defense-es, de Két testőre az viszont jó jobban tud harcolni, van egy Mark 8, mindenkinek Mark 8, és aztán utána van egy olyan, egy Cleanse, igen, Animus, animus és Continuous effektek a modelleken, per egységeken, ennek a modellnek a Command Range-jében, ami 10-es, lejárnak, ez az egyik dolog, amit tudnak csinálni, a másik dolog pedig a, a Menloc Site. Egy, egy darab modellt ki lehet választani, a Friendly és akkor kommandom belül rá lehet mondani ezt a dolgot, és ő pedig ignorálják azt a és átlát a felhőkön. Ez szintén jó, de itt, itt mondjuk rá nincs olyan lövős ö, jack, ami, ami ezt ki tudná használni. Egy, ugye egy recorderre jó használni, és akkor rá lehet ezt pattintani, és, és akkor például egy elrészen rá lehet azt mivel, mivel nem jó a Reconer? Hát nem tudom, itt minden esetre nem hozott Reconert a Fire Observation, azt hiszem pedig az egy mili nem. Egy milli jack, úgyhogy talán ezt a részét nem fogja, és van még egy Negation, amit, az az amit azt hiszem sose láttam használni, egy fókus vagy egy fúri pontot levesz a Command Range-ben ellenséges hogy úgyhogy ennyit tudnak ők. Ez egy jó kis egység, hát uh, Night's Exemplar Szenesal. Ez viszont egy nagyon érdekes kis uh, jószág. mondtam, találkoztál vele. Nem, én, én csak a másik szenesal ami vagy ez az, amelyik hunter ad a zárantoknak? Az az, uh, Night, az, az, az Exemplar az. r ha látom, látom. Úgyhogy ő pedig olyat tud, hogy, uh, hogy amikor uh, megölik, akkor csak lefekszik a földre, és 0 hp ott várja, hogy legyen bele valami. És aztán, eh, ahogy eh, a command ami 9-es, hogyha a Friendly Living Faction modell meghal, destroyolódik, akkor ő egy, egy pontot gyógyul. Szóval az a gutál benne, hogy ha ezt beviszed, beviszed egy zónába, akkor ő... Eh, foglal, mint az áll. Foglal, és nem is lehet onnan, onnan kivakarni, mert csak a következő uh, maintenance fázisodban uh, fog megsemmisülni, hogyha addig nem gyógyult föl. Úgyhogy, hogyha beviszed egy zónába, akkor ezt a zónád kb. tartani fogja. Nem, nem igazán lehet... Uh, igen. When this model is disabled, it is knocked down instead of becoming boxed. Szóval már disabled -en. Elindul ez a képességgel, nem lehet megsznek se, és, és utána pedig vissza hogy Ha ezt, ezt a És modet... mondom, kipusolni meg semmit se lehet. Hát kipusolni, kipusolni lehet, nincs, nincs magia vagy egy ilyesmi. Úgyhogy ha ki tudod pusolni ki tud dobni. Két közes dobásra akkor jó vagy, Aha. de általában elég, elég kellemetlen, elég ugye zónatával egy csücskébe betenni, és hogyha ott hiába lövőd ki. Hát ugye a, a, a ilyenkor azt kell csinálni, hogy úgy jólod a sereget, hogy őt öld utoljára, és olyankor ugye nem fog nem fog tudni meggyógyulni, viszont a, mindenképpen megfogja a pontot, mert a kör végén van írás ellenőrzés, és olyankor ő még ott fog heberészni igen. ezen a helyen, úgyhogy igen, és ebben a listában, ahogy ezt látjuk, ez nulla pontér van benne, tehát akkor ez a tier listának egy bónusza. Ö, hát ö, a listát ajánlom mindenkinek, aki úgy értem ellene, ajánlok olyat feltenni, ami nagyon jól tud benne az Infantrivel, mert ő azt fog csinálni, hogy jön előre és próbál rohamozni ezt fogja csinálni ez a lista, elárasztja a zónákat, úgyhogy ö, hogyha valószínűleg, hogyha olyan két listád van, ami az egyik nagyármoros, és ö, akkor szerintem Csatacsiga ezt fogja ellenet felrakni, uh -huh. mivel a másik listája sokkal nehezebben bír el a nagyármorra. viszont hogyha neked van a nagyármoros listád mellett egy olyan, ami jó lövős lista, vagy jó tud benni a az infantrival akkor ajánlom azt felrakni, mert nem biztos, hogy a, hogy a nagy jármaros vagy sokbiztest listád el fog bánni ennyi Weapon Master infantrival. Hát ez egy jó kérdés. Ha van a -e jó támogatásuk, akkor lehetséges. Ugyanak, uh... Ugyanakkor meg, hogyha neked felrakod a Grimagnuszos listálat és ő pedig pont a Pékre azt teszi fel, akkor meg ugye nehéz situában vagy, mert ott egy avatár. Ahogy viszont nehéz leszedni, mert nincsenek ott a a, a, a Bisztét, csak ilyen, csak ilyen kamubisztek vannak, mint a doze. Az, egy, az, az egyértelmű hogy izé, hogy, hogy akkor, hogyha az történne, akkor én például nekem szenáriójátékra kéne mennem. Tehát hogy lelassítanom az avatárt, kipussolni az avatárt, blitzeranimusszal, meg mindenkit, és ennyit, ennyit tudnék csinálni az ellene, illetve megpróbálni egy Allen csinálni. Annyit tudnék csak. De hát ez nyilván a, lehet, hogy van akinek van sokkal jobb ezzel ellen. Például ahogy láttuk Antsának a P uh, Kruger listáját. Én fel, lehet, hogy minden további nélkül fárak nem P Krüger listát, mert az annak nem lenne gondja se a High Exemplar oszal, se a Grand Exemplar chaos amivel mivel a Stalker az el tudna bánni a zavatárok a P. P. Krüger, meg az infantry gyilkolászás, pedig az infantry -val. Úgyhogy az mindkét lista ellen működne, lehetséges. Jó, harmadik lista. Csirke. de nevén percet, Dániel. Milyen, Igen. miket hozott ő? Erre mennyire ismered? Hát úgy szószó, -szó, amennyit geri ellen játszottam. Ö illetve amennyire én is még terveztem beszerezni, úgyhogy a unitokat ismerem, meg a kastereket is amennyire. Itt van egy, a két lista az majdnem hasonló, majdnem megegyező, nem túl sokban különbözik. Az is listák azok általában megint csak ilyen attrition listák, ez is arra fog rámenni nem fog nagyon asszaszinésölni, nem fog nagyon... Hát, szenárió még oké, okay, azt az, az még talán meg tudja csinálni a feed körével, de, de ez inkább arra fog rámenni, hogyha az is szíriás listáját hozza, hogy kinek fogy el a serege előbb, illetve az órája. Ez valószínűleg az, az lesz. Értem. Szóval ugye a Ravinna van esély egy jó kis híres Snipe Fit ugye amikor azt csinálja meg, hogy uh, itt a Mage Strike Force 10 fő és a Strike Force Commander és ugye ők a ravintól kapnak egy Snipe-ot és a Ravin fit azt, hogy minden trendi modell kap egy pluszkockát a a lövéseire, a támadásaira, és hogyha egy ilyen, ilyen rosszul páncélozott az ott, menottos, vagy más rosszul páncélozott kasztel van akkor azt elég jól le tudják szedni. Úgyhogy a Mage Hunter Strike Force az 10-re vagy 12-re ellenőrizzük le. Szerintem 10-re viszont advanced deployment-es. Igen, igen, jó, jó gyorsan, hogy bősen szóljon. Még egy Mage Hunter Strike Force 12-re löni. 12-re. 2-re Sniper 16-ra. És Power 10-esek viszont átlevik a fókuszt, átlevik az összes védekező buffot, buffot, ami direktben uh, ad dolgokat, hogy a troll órát nem lövik át, meg az öldboll se elövik át, úgyhogy azt jó tudni ellenük. És uh, lényegében mondjuk ilyen harvinger-et, ilyeneket elég könnyen le tudnak szedni, úgyhogy van egy ilyen kó potenciál benne. De amúgy is elég jól lő ez a lista, úgyhogy egy ilyen Ravin mondjuk rá föl lehet tenni a pick a és akkor poftizekkel lassan le lehet szedni a, a gyalogságot, nem könnyű ugyan, de azért le lehet szedni. Az Ecynia pedig, ugye az pedig a sok support spell -e. a Fönix, az egy olyan heavy jack, ami átnodos. Úgyhogy az azt a támadó egy ki tudja tenni valamelyik unitről, akkor olyankor azok nem tudnak lőni. Úgyhogy nem tudom pontosan, mi, mi a csíkének a terve. Ugyanakkor, a, a, ami ami nagyon népszerű, ugye a guard tane ami vagy gyorsaságot ad a a vagy vagy stealth-látást ad a riflemeleknek, az például nincs itt a nincs itt a listába. Ami furcsa, ugyanakkor a maga iszírja is ad ilyen sztelt a fitjében, ha jól emlékszem. Úgyhogy olyankor le tudják szedni a, a, igen. a hát ez Nekem ez a listapárosítás csak azért furcsa, mert nem látom a célját én se, hogy mi, itt a, mi a kettőnek a külön terve. De hát biztos megvan akkor csirkének, hogy mit, mi ellen mit tesz fel. Én mondom, én nem látok nagy különbséget egyébként között. Valószínűleg a nehezebb páncélozott ellen a, inkább a Issyria fog jönni a Szentinelek miatt, akik Masterek. Igen, sentinelek elég jó. És nekik van egy olyan furcsa, furcsa gyengeségük, hogy hogyha a unit attachment vezért megölött, akkor elveszítik a Vengeance képességüket. Ez szinte egyik másik Vengeance-es unitnál nincs így. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon furcsa. Na jó, mm. szerintem nem tudjuk annyira megszakí megszakíteni a retribution e menjünk tovább. Menjünk. Mindenki kedvenc Dovák Zoria, szintén a... Mindenki kedvenc Butcher 3. <gül> Akkor kezdett, amikor te is vagy, nem tudom pontosan. Igen, igen, hát pont kb. az a hónap. Uh -huh. A Jöte-Buhan vele sokat játszottál, Mi, mit játszik? Igen, igen, igen. Talán nem játszottam vele sose. Ő... ő érdekes módon, ameddig, tehát, hogy, hogy neki kell egy ilyen kis bemelegedési idő a bizonyos kaszterrel, mert ugye ne, tehát, hogy neki az a helyzet, hogy ugye Ö, nem annyira ismeri a, még feltétlenül minden egyes unit, minden egyes képességét, meg hogy még a sajátjainál se néha, úgyhogy neki saját játék tapasztalatból mindent meg kell tudjon, de a már a Butcher 3-om listájával már nagyon komfortosan játszik, már nagyon hozza vele a szenárió győzelmeket is, ami azért egy eléggé szép jel, a legutolsó kazuáron, ahol harmadik lett, ott azt hiszem, hogy, vagy második, nem tudom, volt hogy második lett, volt ahol harmadik lett, ott is valami 10x, majdnem 20 kontrollpont, nem, valami 10x, igen, van 12, vagy mennyi kontrollpontja volt a végén, de ami azért három meccsből az azért elég szép mennyiség, úgyhogy azt tudom mondani, hogy amikor Butcher 3-as listáját hozza, akkor igencsak kell számítani arra, hogy rá fog menni keményen a szenárióra, mert már nagyon komfortosan játszik a listával meg magával Butcher 3-mal, úgyhogy ő nem fog tökölni, és elég jól is játssza egyébként. A hazuárkörökhöz képest nehéz vele mit csinálni azzal a Butcher 3-mal nála, úgyhogy az egy kemény lista, és, keményen fog vele játszani, arra számítani kell, és rá fog menni a szenárióra, mert már érzi Butcher 3-ban azt, hogyha kempelsz, nincs fenyegetés, akkor mész, és foglalsz, és dominálsz. Már nagyon érzi ezt a Butcher 3 mentalitást, hogy kempelsz, és mész, és fenyegetsz, és azzal kiszorítod az ellenfelet gyakorlatilag a fenyegetési távval a szenárióból. Mm -hmm és az irusz viszont új nála, és azt még nem, nem érzi annyira, nem? Igen, igen, igen. Azt, azt játszottam ellen a múltkor az én új, szintén csak új grim listámmal, ott vannak hiányosságok. Én igazából annak, nem is, annak a listának, így nem tudom, hogy mi a célja. Ö, alapvetően egy jól összerakott lista olyan módon, hogy, hogy mindegyik teljesen valid ö, egység, meg modell benne. Ö, nem tudom, hogy milyen célzattal, fogja azt játszani. Szerintem még az egy nagyon új lista. Szerintem az az lesz a random lista nála, amit úgy ledob, hogyha úgy érzi, hogy, hogy ö, ott meg tudja ezt a játékot talán úszni anélkül, hogy a komfort listáját hozzaná. Az, az, az igen, tehát, hogy az, az nem fogja olyan... Ugye most nehéz helyzetben van, mivel... Ö... Két lista kötelező erre a versenyre és, és ugye egyszer, egyszer játszani kell az iruszkot is és ugye itt lesz érdekes meglátni, hogy mikor jön el az a pont, amikor azt mondja, hogy akkor ezt az iruszkot le kell tenni az asztalra, hogy nem maradjon az utolsó körre, hogyha teszem azt nyer az első egyet búcsérre, így a legítésképpen első meccsen beválasztja a búcsát, mert az a komfortos, hogy nehogy véletlenül berességgel kezdjen, hogy az nem jó, mert akkor el, elúztak a győzelmi remények, utána teszem azt nyeri, nyeri az első meccsét, és aztán utána viszont ö, ma valamikor rá kell tenni az iruszkot, mert hogy hogyha be van lopkolva iruszkra az utolsó körben, akkor az nem biztos, hogy jó, egyrészt nem annyira rutinos vele, másrészt meg lehet, hogy akkor ugye egy olyan ellenfél ellen játszik, aki ugye szintén, Hármat győzött addig, úgyhogy biztos, hogy az, az lesz a napnak a legnehezebb meccse. Úgyhogy, hogyha az pont, pont az iruszkal kell abszolválni, az lehet, hogy nem fog menni. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy... Hát, én azt tudom ajánlani egyébként, hogyha ellene játszol, hogy mindenképpen azt a listádat dobd le, amelyik el tud bánni buccárral, Tehát, hogy, hogyha van olyan listád, ami el tud bánni buccárral, és... És mondjuk tudod, hogy az utolsó játékban Zoli ellen vagy Dobi ellen játszanál, és be tudnád lokkolni magadat abban a listában, ami jó bucser ellen, akkor ne lokkold be magad, akkor tartsd azt a listádat fent, mert ha ő fent tartja utolsó listára a buccári akkor és te olyan listával mész ellen, ami nem annyira jó, akkor ki fogsz kapni. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy mindenképpen, hogyha tudod, hogy játszhatsz még vele, akkor hagyd szabadon azt a listádat, ami el tud benni Mhm. És ez ugye a másik dolog, hogy verseny közül figyelni kell, hogyha azt teszem azt, nyerted az első kört, akkor meg kell nézed, hogy ki között, akik még szintén nyertek, és ki az, aki még jöhet szembe, és ki az, aki már nem jön szembe. Valószínűleg, hogyha úgy veszed, hogy csak a győzelem érdekel, akkor ugye csak a győztesekkel fogsz foglalkozni, mert azt mondod, hogy a második körben mégis elveszít, akkor már kb. mindegy, ott már ott lesz valahol, a második és a tizedik hely környékén, és akkor utána ugye, követett hogy kik maradtak bent, és akkor tudod, hogy most ki kell játszani az iruskot vagy, vagy még nem kell kijátszani az iruskot, mert lehet, hogy a, ugye az utolsó körre is bent tudod hagyni, de nem tudom, hogy a a dobi ezt végig fogja így gondolni, vagy csak ö, érzésből érzésből a, a, ahogy esik új puffan mód. én nem tudom, ami, ami, ami nagyon furcsa nekem, hogy én mindig izével játtam őt játszani ö, Black Dragon Iron fengekkel a bucserlistát, és most nincsen benne, hogy így pontosabban a listáról is mondjunk valamit. Hogyha ránézel a butszer, erre a bucsárlistára, uh -huh, hát ez okay. egy nagyon ilyen izé, all-star lista olyan szempontból, hogy nincs egy nagyon egy ilyen uh, egy nagy egység. Egy backup. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha, hogyha itt megint csak az van, hogy ez egy, ez egy ilyen support lista, amit itt látunk, nem tudom, hogy mennyire fog működni. Uh -huh. uh, ez egy furcsa, furcsa deviáció attól, amit eddig tőle megláttam, mert eddig mindig hozta az Iron Fang Pike meneket, ugye abból is a Black Dragon verziót. Most nincs egy ilyen nagy páncélú unit, amit be tud mozgatni. Ez egy érdekes, érdekes variációja ennek hát, a listának. Hát, hát maga a Doom Reaverek elég könnyen el tudnak hullani a lövésektől, ha csak nem dobod meg a tough Így van. Nagyon-nagyon jól. És aztán utána pedig rengeteg ilyen kis szóló... Azok úgy csinálgatnak dolgokat, de nem tudom pontosan, hogy hogy fog fedelni. Itt ez a regmen, azt nem is tudom, hogy kinek, kivel tudja. Kinek fóbiát igen. Pontosan. Nem lehet összekombózni, de azért lehet ez jó, lehet ez jó. Lehet jó abszolút. Na nézzük. Ötödik lista. Féri ezúttal nem menotta, hanem zsoldosokkal. Van egy Magnus de Warlord, Betsy Stewart, ugye erről a lista kell tudni, hogy ez egy olyan spéci zsoldos stílista, ami a Magnus elhozhatja a régi szignáros uh, halvágyait. Amúgy a, a Batsids, az a, a szignári negyedik, uh, seregnek a, negyedik hadseregnek a, a neve, uh, hát egyes körökben, mert oda az összes ilyen, uh, uh, hát ilyen gyanús elemet azt úgy inkább oda a negyedik hadseregbe száműzték, meg az ilyen nem túl profi katonákat, plusz még azokat, akik a régi királyt Winter támogatják, mint a, mint a Magnus is, és azért hívják Bercydinek, mert lényegében ebből a negyedik seregből így fű alatt Magnus megszerzett egységeket, de ugye az egész negyedik sereg Ez <kül> igazából nem annyira szuperű a mostani királyhoz, a tisztek nagy része az Winter párti, és ugye ők Benne vannak egy, egy, egy, egy pucsban, hogyha elindul a dolog, úgyhogy ők egy ilyen, ilyen korrupt seregréz, sereg és akkor onnan tud toborozni Magnus magának. Onnan kell kb. ilyen félig hivatalosan, úgyhogy azért Bad 10 neve, és akkor hozhatsz a Furnite-ot, meg, meg a szokásos zsoldosokat. Kell Bélokat t Kell bale ráadásul ingyen is hozza. Ő, ő is ugye ex-signári lövész, nagyon, nagyon pontos sniper, akkor Orinid Winter, a Winternek a régi fő inquisitora és Saxon Rig, szintén a régi szignári signári seregből. Ezek mind olyan emberek, akiket a normál szignári hadsereg és a, a kémelhárítás az üldözés keres. Úgyhogy a Magnus hozza őket, és ugye rangereket hoz meg, Sword a szignálból, de azt, azt viszont úgy, úgy látom, hogy csak a Möölen jackek mellett döntött, és nem lakott be mondjuk a Defender-t. Szóval pár szignál jacket hozhatna Magnus signál, mm. úgymond. Szóval nem muszáj el, alá zsódos jackeket tenni, de hozott két ilyen lövős jacket. Simán hoznék egy stonk. Páncéllődésnek, páncélleszedésnek. Nem tudom pontosan miket tud hozni, lehet, hogy az ja, hogy ezt... lehet, Azt látni, hogy nem tud. Tudom, hogy defender tud hozni. Ugye akkor viszont a stompled az, az lehet, hogy nem tudja hozni. Aha. hát ez baj. Mert mindjárt, meg, mindjárt megnézem ezt a dolgot. Na. Itt beszéljünk egy kicsit a listáról, hogy ugye, hogy működik. Azt fogja csinálni a lista, hogy egy egy unit, az be fog ambussolni, Saxon Ez nagyon idegesítő tud lenni, főleg, hogyha elindulsz... Igen, találkoztam el a múltkorat. Igen, igen, igen, állati idegesítő, akkor elindulsz egy szenárió cél felé, és akkor így oldalról egyszer csak azt mondja, hogy oppá, bejövök, én ezt teljesen elfelejtettem, ki szeret, vagy hat, jó, nem egy kör alatt, de két-három kör alatt ki azt a kis regiment runeshape akit arra a zászlóra akartam küldeni. Egyébként pedig fog szornájtokat hozni, ugye az két unit is van benne, az ilyen kis tarpit gyakorlatilag, akkor ütnek erősen, hogyha ott van egy, ö, jack. egy valamilyen jack, ugye, a, van egy miúl az lő, meg üt, nem annyira erősen üt azért, van egy közepesen jó lövése, meg egy renegéd, az, azt hiszem, az szintén lő az a pici, ami, aminek van ö, egy ilyen mini feat lövése, amit egy játékban egyszer tud ellőnni, és akkor az egy 16-os erő lesz, azt hiszem, vagy valami hasonló, viszont az knockdown-ol, vagy a direct hit az AOE alatt. És ö, magnusnak a fitja az annyit fog csinálni, hogy kiválaszt, két ellentétes asztalszélt, és jó, felé a, a, a kontrolljában a egység. egységek nem mehetnek. Jó, jó, jó, És gyakorlatilag ez a se fog nagyon páncért törni. Infantriálen jó lehet az ambus miatt beambussolni hátulról, megállítani az előre haladást, illetve a support elemeket kiszedni, illetve ne is fel egy mondjuk el Orin midwinter aki nagyon-nagyon jó például Butcher 3 ellen, mert uh, Orin Midwinter, hogyha, hogyha ugye ezt is uh, használni kell, hogyha nem lőszele egy mágiás képesség, hanem kirakod azt, hogy null Magic, és mondjuk Butcher 3 ellen játsz, akkor ezt érdemes kirakni, úgyhogy betolod Butcherhez, mivel akkor nem kell infantri, illetve szenáriulista, mivel nem fog páncéltörni törni ez a lista se, úgyhogy, úgyhogy arra kell vele figyelni, hogyha van egy olyan listád, ami ami uh, az ha egy a listán nagyon páncizott, és nem vagy biztos abban, hogy tudsz szenárióval nyelni, akkor mert olyan küldetés van, akkor én ezt nem tenném fel semmiképpen. Viszont neked, hogyha van egy nehéz pánciós listát, és úgy érzed, hogy nem fog ellenet szenárióval nyelni, akkor nyugodtan feltenném azt a listát. A másik az eslin DLIS lista. Ez is egy TR lista, ahogy látom. Vannak benne homohonosított Gán Mécsek, Vángár a honosított gm hozzá van rendelve Miul, Precursor Knight, Anastésia Rupert Kálvóló és Tarin Dila Hát nem tudom, én vele ezzel a listával soha nem találkoztam még. Azt tudom, hogy a Precursor Night mini fit alatt tud erősen ütni, úgyhogy az esetleg jó lehet páncéltörésre, az arra figyelnék. Ami mule hozzá van rendelve a gunmage úgy úgyhogy annak lesznek runshotjai. Ez, ez fog neki snipe adni, tehát a, a lövésének a veszélyét ki fogja bővíteni. A jackek között egy talon, ami hasonlóan kis pajzsos, pajzsos szurkálós, meg egy vanguard. Nem tudok erről listáról többet mondani, nem láttam soha működés közben. Nem tudom, hogy mi a trükkje ennek a listának. Esetleg Lóri esetleg ezt... Hát ugye maga Ashlyn egy nagyon jó el, nagyon brutális a fitje. ugyanakkor mind a két listában, ahogy nézem, nagyon nincs pánciát törő erő, mert a Precursor -ok nem Pathfinderek, Rupert-tól még kaphatnak, de nem, nem egy túl gyorsak, azt mondja ők csak speed 5 vagy speed hatosak, nem reach -esek. ezek el fognak hullani mire beérnek, hogyha mondjuk, rá, felrakja őket Dobi ellen, ő a butcherer is, tehát ott van neki egy osztag videomakerje, azok leszedegetik elég, elég könnyen, ugye 14-re a videomaker, célzásra RAD 9, 4 eltalálja, autó pont. úgyhogy kb. kb. két kör alatt az összes Precruzzor nátját ki fogják írtani, és utána viszont a, a maradék, a nem fogja tudni megkarcolgatni. Szerintem. Jó, de még, de még a prekurzornátok sem fogják megkarcolgatni, hogyha kempel. Tehát most 12-esről négy kockával 24-es ármolt nehezen. Tehát, hát, hogy az éppen, a... éppen csak bele. De, és ráadásul úgy, hogy nyilvánvalóan nem fogja berakni olyan helyzetbe, hogy be tud Tehát, hogyha még egy-kettő oda is ér valami izért szerencsés módon, akkor se lehet azt mondani, hogy akkor a tragédia történt. Igen, igen. Úgyhogy az, euh, hát nem tudom, Le lehet, hogy hogy, hogy féri megőrül és, és megnyeri az egész versenyt, de szerintem alapvetően ez a két lista így, párban nem, nem jó, szóval nem, nincs meg az az átütő erő, kell a Terum nem tudja megverni, szerintem a, a Butcher valószínűleg nem tudja megverni, de én nem tudom milyen más páncélos listák lesznek, de... Hát ott lesz a 23 as páncél alá Az is. Úgyhogy azt te... is elég nehéz. Nagyon, nagyon nehéz lesz nekik, és azt nézem, hogy, hogy Eiris-e nincs is egyik listában sem? Uh... Nincs. Úgy de ezek Tear listák. Úgyhogy az, az még, még, még furcsább, úgyhogy a... De egyébként szerintem azt elnéztük azt a 23-as Áromoros Avatárt, mert az, az is ilyen Sacred wardos, vagy mi a tököm, és az a saját egységedet attól meg tudnád célozni? Tehát, hogy igen, igen, mert az Avatár és, a, és a, ugye az Exit Templarantok azok olyanok, hogy csak az ellenséges spell Ja, értem, értem. értem nem olyanak, mint, a, mint a Doom értem. Az a szakred volt, ami, ami szuper jó, és a a reaver pedig Spell voltjuk van. Ja, értem. a Friendly és az Enemit is blokkolja. Az egy rosszabb képesség, de onnan kevesebbet is uh, ér, ezért uh, ugye a, a Doom ugye beezelkesek meg jó ütnek, az elnantok meg ugye kicsit kevésbé ütnek jó alakhoz képest, de nekik legalább van széket mondjuk. Szóval én azt mondom, hogy ezzel a két listával, ezen a mezőnyön a féré nem tud átmenni. Egyszerűen hiányzik belőle a, a páncéltörés. Igen. Szóval esetleg valami uh, szenárióra talán még megjátszható lenne a dolog, ugye Magnus featjével, meg a Mule, uh, hogyha bedobja a kritikusokat és eldobja az ellenfelet, de Igen. nagyon precízen kell megjátszani, hogy az Ez hogy biztos. jó legyen. Hát nem tudom, én, én biztos vagyok benne, hogyha látom ezt a listát, és ugye Féri is nagyon jól tudja, hogy milyen ellenfelek jönnek. Én és tudja, hogy lesz Bucher 3, és tudja, hogy, hogy mi a helyzet. Nyilvánvalóan nagyon jó, ez a nagyon hangulatos, egy ilyen Bethesda T4-et játszani, de én őszintén szóval én hoztam volna csak azért is, egy Galavant, és valahogy oda mögé egy Orient midwinter, csak azért, hogy az kilőtte volna az én Runes vagy jó esélyjel, tehát fenyegette volna az én rúzófóromat is, és Bucher 3-at is. Tehát, hogy valami olyan listát, amiben van egy Galeon, ami nagyot tud ütni, és és mellé egy Orin Midwinter, aki meg a mágiát leállítja, ami a Butcher 3-nak a nagy izén, hogy én, én, én ezt a javaslatot tenném majd így a jövőre nézve, mert hiszen hiszen itt kell egy helyi métára is készülni, és egy olyan métában, ahol nyilvánvalóan a legtöbb métában, ahol van kador meg troll, ott megjelenik a nagy ármor. Hát igen, és mert, a csalános... mert mert bármilyen szignál kolosszát oda képzelsz, okay. euh, azt, azt arra föl kell készülni, hogy egy, egy, egy Storm legalább az egyik listádnak le kell szednie. Igen. Szóval anélkül most már nem lehet kimenni otthonról, hogy te egy, egy stormwalt nem készülsz föl. Más nem azt mondod az a, az a tervet, hogy lesz egy gormanod, aki minden körben le, leolajozza, vagy valami ilyesmi. Vagy betegsz egy hogy ne kapjon fókuszt, és így csökkented. De így, hogy se Gorman, se Iris, uh, se páncéltörés rendesen, ez így el, el fog vérezni, ugye érzem ez a lista. Igen. Na, akkor menjünk tovább. Kobori Zsolt, Krixel. Na őról a például én semmit nem tudok, úgyhogy mondd el, amit tudsz, én addig telefonálok egyet. Ja. Jó van. Hát elmondom akkor, amit tudok róla, semmit. De azt hiszem, hogy igen, csak így névről, így névről annyira nem, nem, szerintem játszottunk már mi egyet de akkor egy ilyen páros játékot játszottunk, ha jól, jól emlékszem, vagy lehet, hogy nem. Nem tudom. Ezek, ezek a nevek csak a bece nevek vannak meg, úgyhogy lehet, hogy teljesen félre megyek. egy kicsit beszéljünk így a, a listákról. Elég furcsa módon. Mondjuk van látok egy Dordaxumátors coveroszt, és egy scar Queen of the Broken coast -ot. Nézzük meg, hogy ez melyik scar mert azt nem vagyok abban biztos Lévén a helyi meta megint csak eléggé szűkös crix Ez pedig az e scar Queen of the Broken Coast. Ez is egy furcsa, érdekes, érdekes uh, listamálasztás. Uh, az e scar sok kevesebbet lehet látni. Uh, ahogy nézem, egyébként valószínűleg az e score lesz neki a War Machine elleni drop. jamács azért is, mert a Satixis Raiderek nagyon jók, például a War Machine, War Machine uh, vagy mi ez a War ellen, a feedback-kel hogyha ütik a War, War jack akkor uh, sérül a War Úgyhogy hmm. ez nagyon jó tud lenni ellene. Uh, hát, a a raider alapból is van ilyen feedback az egyik fegyverükön. Igen. És, aztán És az És ez Ütésenként két uh, seb jön be, meg kell sebezni azt a War Igen. Tehát, hogy mondjuk egy, lehet, hogy egy, egy uh, Arkane Sildes Stone volt. Nem biztos, hogy olyan sokat fogják sebezgetni, még a minifitjükkel se. De arra meg lehet, hogy ott van egy Gorman, hogy rádobjon egy korróziót. E... Alkenshield-es Al meg pont tökéletes Kastelkire, mert ugye a P pluszes 10-be ütnek, ugye 3D6-ta ta egyes es ütések ugye pont 1-1 pontot fognak be beleütni a, a Stonewall-ba. Nem 9-es nekik az alapsebzésük? Azt hiszem 10-es és 9-es. De hát nézzük meg, nem emlékszek pontosan. Azt mondja, hogy clicks és ülinc, szatixisz, vagy nem, 9-es és 8-as, akkor viszont tényleg Igen. viszont ugye rohamból viszont 4 kockással sebeznek, meg a minifitjükkel, úgyhogy az 9 plusz 14, 23 körül van az átlag, ugye 22-es páncér ellen, igen. Úgyhogy az mindig, mindig bemegy egy picin, bemegy egy picit, és ugye kettes kapja a Warcaster a úgy úgyhogy az, az elég veszélyes tud lenni. Így van, hogyha felraknak ellened egy Hélit, vagy hasonlók, mondjuk ha felraknak el egy hét túl sokat nem fogsz rohamozni, de. úgy hát, szóval, egy vagy el e, de az igen, egy, igen. elég brutál. Ja, megpróbálod, mert rá lehet próbálni így egy Kasterkírre, egy e ellen, hogyha be tudod rohamozni a staticsziszekkel, illetve bármilyen más. Tehát, hogy majd látni fogjuk a szignálista, amit majd uh, hoz komarabb, ott van egy Nemo egy, és például Nemo 1 ellen ezt simán be lehet próbálni, hogy hmm. berohamozgat. Ott sok lesz a War is, mert ő hozza őket, úgyhogy... Hát ott, ott, ott egy, egy storm volt lesz, ha jól tudom. Uh -huh. ja, És megnézzük. Megnézzük, megnézzük, de az esetre ez a lista, ez ellen tud így ilyen indirect caster kill menni. Uh -huh. Valószínűleg azt fogja csinálni. És az Skaverus-ról mondani valamit? Ez egy spell lista, ahogy nézem. Majdnem mindenki varázsol. Ahogy nézem, kivéve a béntralok, Skaverus is, uh, ugye? A tartaló featjében... Jó, hát igen, sem, igaz. A fitjével uh, ugye a mágiát erősíti. Uh, valószínűleg. Friendly Faction Model, Ergo Zori, mint Winter nem kapnak belőle. Ilyenek nem kapnak, csak a többiek. Uh, Amúgy elős, mert a, a Warwitch side nek amikor elkezdenek sprézni, ott az összes dobás boostót lesz. Sebzése ím. is, meg nézzük csinálni. Boosted Magic Attack Rose, Igen, csak a találatot boostolja meg. És hát, az csinál, csökkente költségét egyen, úgyhogy ez elég, elég brutális tud lenni. Én. Van a csodálatos Icy Gripje és egyébként, mm, mm, ami mondjuk, hogyha nincs tömb bármilyen típusú purification, az akkor az egy szart tud lenni, de hát igen, ez a list, ez ezt fogja csinálni, hogyha van infantry, akkor azt fittel megpróbálja kinyírni valószínűleg van telekinézése Hát ez egy furcsa lista, őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy mire fog menni, fog szpelezni, és meglátjuk a többit, hogy mi lesz. Az a furcsa ebben is, hogy van egy unitja, egy béntra unit, a többi az mind szóló, meg egy Warjack, és mi történik, hogyha meghal az az egy unit, vagy nem fog tudni csinálni semmit? Ez egy picit így lehet, hogy darabokra hullik, de persze ez majd majd ki tudja, <gül> nem tudom. De, de ez, ez nekem mindig vannak ilyen fenntartásaim az ilyen all-star listákkal kapcsolatban, ahol nincsen valami, egy unit van csak, vagy nincsen valami jó ilyen ilyen backup, hanem ilyen sok szóló van, de hát, hát ez, euh, majd, ez majd erő. Ugye ez nagy, nagy unit, az ilyen kétérű fegyver, mert uh, hogyha rá tudsz tenni egy olyan spelt ami föltápolja őket, akkor sok támadást, vagy sok húzsebzést kapsz, viszont hogyha kapsz rájuk egy ilyen debuffot, ilyen icy gripet vagy valami hasonlót, akkor meg sokat veszítesz, szóval itt mindig meg kell találni az egyensúlyt köztük. Hát Szerintem menjünk tovább, mert fogytán az időnk, nem tudom, hogy végig tudunk-e a Úgyhogy ő hoz egy Epic Heli Stonvolla és egy Pénemon Stonvolla, és ezzel gazdálkodik. Úgyhogy hát, ez, uh... le, ez egy ilyen, ez, ez, ez, ez például már egy olyan lista, mind a kettő, ami, ami úgyhogy rá már leteszi a Stonvolt. Journeymen Volk eztől mind a kettőben, úgyhogy itt ide kell a páncérőre, és itt nincs mese. És ugye itt ítéljük vissza ugye, a féri listáira, hogy ott egyszerűen nem, nem lesznek meg, a, a, ezek, ezt nem tudja leszedni, ezt aztán volt a, a new meg a többi, többi okossággal, úgyhogy csak így el tudja odázni egy kicsit talán a beérkezést, de utána, utána az ő viszont vége. Én, viszont ennek a listának ennek a listának ezeknek a listának például az a hátrány, ott egy 19 pontos modell egy 35 pontos versenyen és ott lesz mondjuk itt van egy mezőnyben egy s karre ami szimplán egyrészt rá tud próbálkozni Haster rajta keresztül, másrészt meg bejön, elfeetel, és egy körre teljesen kiszeddi ezt a szerencsétlen storm és Én azt a hogy az S-Carrenak a azt megcintálták. És ugye nem. És azt hiszem, hogy huge. Huge volt, nem megy rá. Tényleg? Hát, akkor. egy large base or smaller model szóval. Gyakorlatilag nem tud megvédeni kolosszát, és nem tud kolosszát lekapcsolni a fíjtjével. Ez megvált eradt az kijöttek a kolosszálok, és ez szándékosan lejve sem. És ezért ezért gondolom a sok S, scar és játékos nagyon-nagyon. Szomorú lett, de például ugye a volt, nem tudja megfúni ezt a ref úgyhogy ez egy... Na hát akkor, viszont cserében még mindig ugyanott van, hogy Assassination célpont lesz a Ez a veszélye, hogy viszont a kártyán. nincs rajta az Eratta, úgyhogy majd, hogy találkozol a Zsolta. tal reggel akkor erre hív föl szerintem a figyelmét hogy, hogy listaválasztásnál azt számolja bele, hogy a Sky nem fogja tudni a Stormbolt megállítani. Úgyhogy Igen. szerintem egy hasznos infó, mert ugye magán a papíron nem fog megváltozni a szövegezés, és nem biztos, hogy pont a kazuár közönsége követné az erratákat, amiben nincs túl sok, de azért, azért jelentősek, hogyha vannak. Úgyhogy, Igen. Ja, ez ilyen. Hát ez ennyi, ez egyébként mindkettő Stormwall lista sem extra joker tudom elképzelni, we kill the storm -ball. ennyit kell ellene csinálni, neki meg az a feladata, hogy meg, megvédje, aztán ennyi. Jó, következő listán, Lukasik Ádám Menotta. Ő, ő, ő kicsoda. ő a, a, az Ausztriában élő srác? Azt hiszem, igen, nem tudok róla semmit. Semmi, semmit viszont itt ö, egész más listák vannak, igen. Mint, ö, mint a csata csigánál. De itt is van egy p -kreos. Igen, de, de más, milyen. Van Reconer, Igen Reconer, a knights exemplar, Gravus, Szelesál, szóval egy más, más lista. Épp... Én az gondolom, ja. ja. ja. a Reconer az egy jó pont. <gül> az mindenhol működik, úgyhogy. Az a baj nem lehet. Viszont az Avatar menot ott a másikba tette bele. Igen, igen. És a... A, a Grand Scutata Severius, ő a... Ő a... P Severius. A -s, uh, Aha. csávó. Igen, ő az aki, hogyha... Úgy van, hogyha ővele nem replen is az fókuszt, hogyha benne vagy a... A a kontrolljában. Aha. Ami azért nála 16. És a Defender, az ott is, mert az ott nagyon brutális, plusz egy találásra és plusz egy sebzésre. A Vision is nagyon erős. Úgyhogy ez mind ö, mind elég jó. Ez például ez a lista, ez csak tökéletes Butcher ellen. A Vision? Nem, nem, nem. A, a lista, szerintem. Ja, hogy azzal, hogy a, hogy a fókuszt ö, Aha, mert hogyha vagy letolt seggel fog állni, vagy el kell, hogy feed rá. Igen, viszont hogyha, hogyha be, tud, be tud rohamozni, akkor feedből kaphat fókuszt, kettőből behúzza, és aztán utána négyből még agyon tudja csapni a szeverius, hogy csak nem, nem marad nagyon-nagyon-nagyon messze. Úgyhogy itt a killboxos szenárió és a nem kiloboxos lesz szerintem a vízválasztó. Vagy a szenárió milyen, akkor az egyiket vagy a másikat teszi fel. Igen, igen. Hát főleg úgy, hogy van egy PR, Rissz, ami szintén leszedi a fókuszt, úgyhogy ez meg ugyanúgy megakadályozza. Tehát ez mondjuk fenyegeti búcsárt elég erősen. Mm. Következő is, játékos a szervező Patisson. Ugye őt majd külön kitárgyaljuk. Igen. És az lesz ilyen bónusztartalom. tartalom. van. E Holna. Van egyszer egy Polkola Ki ez? Igen. Ő vagyok én. Mi vagyok én? Hát ez, ez egy két elég standard lista. Az egyik egy Runes volt Szerintem nagyon sokan már találkoztak a kazooárok között ezzel a listával. Magas ármor és múlg megvédjük minden áron és ő szétcsap mindent. runséperek pedig a kis szemetet kitakarítják az útjából. Ö, gyakorlatilag ennyi ezt mindenki tudja, hogy kb. hogy játszik, ez a dolog, lerakosgatom a falakat, megyek előre, kis téglában, mögöttem hozzam a köveket, és állítson meg az, aki tud címszóval, megyek előre, elég nagy fenyegetéssel, mert múlgott, hogyha sebzik, akkor kap speedet. A Grimangus lista az egy hasonlóan standard lista ebben a tekintetben, annyi az újdonság benne, hogy egy horgó Iron Strike van benne, ez az infantry és akkor a... Infantry elleni. ...tűzni, vagy hogy hogy oldod meg? Ah, ja, a ja, Paterson azt mondta, hogy majd ad valami figurát a mézén, ami majd az lesz, és akkor úgy, úgy jön a dolog. Uh, ja, hát ez egy érdekes lesz, ezzel nem játszottam túl sokat ezzel a listával. Azért kell bele a horgal, meg a szláktról, hogyha lecsapom véletlenül úgy, hogy egy olyan listát kapok ellene, amire nem számítok, akkor azért el tudjak bánni a warjack meg a magas ármorral, meg különben enélkül ilyen lehúzott gatyával állok ott, és ez elég szar. Úgyhogy, úgyhogy ez csak mindössze azért van benne. Már be is jött egyszer ugye Homarov ellen, hogy Horgó 4 Furyből azt mondta, hogy mi az, Molten Metal. Molten Metal, és az fájt. Ja, az akkor az, szem, az Az 24 összesen. Nem, mert a... a... A kolosszáloknak csak az egyik, egyik oldalát sebzed vele. Ezt, ezt, ja, ezt is jó tudni, szóval csak jó, akkor egy. Akkor mindegy, de akkor is eléggé fáj. Szóval <gül> az... Nem az a szuper jó, de, de nem rossz. De azért elég jó, igen, igen, igen, és... igen, szóval különben nem lesz túl sok, és ennyi. Ki a, ki a következő, a Rihád? Konvergence, -e, hát én nem tudom, hogy ezek mik. Én még mindig nem ismerem őket. Ö... Én nagyjából tudom, megnéztem, a szintérium az azt csinálja, hogy weapon platformot csinál a Jackekből ami azt jelenti, hogy ugye fognak ütni, és fognak lőni is, ott a feed körében, emellett ő ugye autó D3-at ripéreltet, az a az a Field Marsalja, a úgyhogy nagyon jól tudja kezelni a wood és mindig megmondom, még megmondnom, mert valami volt még, ami, ami fontos volt. Ja, ja igen, és ő, ő a, a Convergence-nek a Synergy pastere. Úgyhogy ö, az fog itt történni, hogy feedkörben, hogy rohamoznak a, a warjack vagy csak ütnek, és nagyon erősek lesznek, mert Sinergy-vel minden egyes ütés után a következő battle group tag az kap plusz egy mid-powert, plusz egy matot az ütésére, úgyhogy, úgyhogy ez a lista, ez ezt ez fogja csinálni, hogy, hogy megy előre a war amikor feat akkor a war kapni tud lőni, és ütni, az lőni és ütni, és fog és a synergy-vel, ahogy egymás után jönnek a jack a sor utolsója, az baromi nagyot fog ütni, ez a lista, ez remek pánceltörésre is uh -huh. emiatt. És az akció az Axis az egy ilyen, ez egy furcsa workouster, gyakorlatilag feedback, azt hiszem azt csinálja. Mindjárt mondom egyébként. Igen, szóval, hogy, hogy azt csinálja, hogy. Fognak mínusz és strength kapni a feetjében, az axis kontrollján belül, és, és a, a negatívat, ugye az Enemik, és a sajátjai pedig pozitívan, szóval ez is egy ilyen agresszív. Beat, illetve lehet ezt használni defenzívként is, hogyha nem akarod, hogy berohamozzanak, akkor előre viszed Axiszt, és úgy elfitelsz, hogy ne tudjon rád ö, charge és utána vissza, vissza, ö, vissza tudsz utána charge rá a következő körben, illetve counter charge ad a field marsalja, az is elég egész jó ö, azt tudja ugye, hogyha beérsz hatincsen belül a Grouphoz bármelyik tagjához, és van e, legal akkor rá tudsz charge a modernre e, Gyakorlatilag ennyi. Ezen kívül a Battle Groupja az bulldozt kap, és általában úgy szokták játszani axist is, mivel alánylag magas e, alánylag magas a az armorja, és ő is egyébként egy ilyen milis ö, ö, kaszter, hogy előre szokott menni, csapkodni ez is. Úgyhogy, ö, úgyhogy gyakorlatilag ez ezt csinálja. Uh -huh. ö, ő ő rát fog csárgyolni. Az a lényeg, hogy ő valószínűleg meg fogja akadályozni, hogy hogy de ő rát fog csárgyolni, és utána beatback kell. Uh -huh. ezt fogja csinálni. Szerintem most ebben az epizódban ennyi fért. Még annyit említenék meg, hogy ha valaki kíváncsi az Axisra, akkor nézze meg Fekete-Lovak kontra Wolfi meccset, a döntőt a veterán versenyről. Ugye az 8 hónap harmadikán volt, és ugye ott ez egy nagyon hosszú és nagyon jó meccs volt. Ott talán rá lehet életni, hogy hogy dolgozik ez az egész Wolkasztát. Aztán szerintem itt. Itt lesz az első résznek a vége. Ö, és aztán utána majd folytatjuk, lehet, hogy még ma, a, a dolgot. Meglátjuk, hogy alakul az este, de most nem csak arra babát kell fürdetni. Úgyhogy így tudjálom Aztán meglát, meglátom, hogy mennyire szörnyű a hangminőség, és akkor megpróbálom megcsinálni ezt a, ezt a fülest, mert ez így, az így nem állapot. Na, köszönöm, uh -huh. hogy részt vettél. Ezen Na, én is köszönöm, hogy részt vettem. Kicsit megszelkeztem. <gül> Jó, rendben. Na, hát akkor sziasztok!